а хаосом поміж ярами, скісно лежачими стінами, поваленими телефонними стовпами. Водили і усе щось шукали, а при тому про щось між собою бурмотіли і лаялись. Максим тинявся разом з ними і зовсім не впізнавав рідного міста. Його не було. Була лише немилосердно здовбана чорна земля, залита багном і зловонням, Засипана трісками, щебенем, покрученими шматками бляхи, мотлохом війни. Все це було обернено на хаос, у хаос пустелі. Таке було враження, що єдиною точкою, де ще дихали якісь живі істоти, серед цілої безмежної руїни була та точка, звідки вони вийшли. Тюрма. Та вони її загубили, і тепер ледве чи знайдуть. Довго так тинялися Карнач і Вартові, водячи Максима в наручниках. По довгих блуканнях, смертельно натомлені і люті, Вартові з Карначем і Максимом припхалися назад. Так і лишилось невідомим для Максима, куди і чого вони водили його у таких гарних в лапках, у таких міцних німецьких наручниках. Прибувши назад, деякий час усі стояли посеред двору серед уламків і вивернутих брил землі. Карначі з вартовими побубоніли щось, поплювали, боячись навіть закурити в такій зловісній темряві, і вирішили чомусь не заводити Максима назад до камери. Вони завели його під ту шопу, де недавно сиділи жони-мироносиці, і залишили його там у наручниках. Вони не зняли їх, Раздали його так, вартовому, що відповідав за цю тюремну точку, і звеліли чекати. Вартовий посадив Максима на якусь діжечку біля зовнішнього стовпа, а сам десь сховався вглиб, проказав звідти звичайну формулу попередження і після того більше уже нічим не нагадував Максимові про себе. Десь тільки мовчки і пильно за ним стежив. Таким чином, нарешті, Максим лишився на самоті з собою. Максим був радий і такій самотності. Перешкоджали тільки наручники, але він скоро і про них забув. Обіперся спиною об стовп і занурився у свою втому, у забуття, в глибокі, тяжкі свої думи. Навколо тільки мла, і ще щось, туман, не туман, дим, не дим, газ, не газ, Усе те примішалось разом після довгих бомбардувань. І пожеж, і тління, і випарів, і холодного-холодного зацепініння. Навіть не знати було, чи то хмари клубочились в небі, чи то клубочилася та сама чорнота ночі, і серед тієї чорноти було задушно і тихо, немов під перевернутою діжкою. Коли Максим по деякому часі прокинувся від холоду і забуття і розплющив очі, було якось аж дзвінко від тиші і зоряно. Низько-низько нависли над землею, і мерехтіли зорі, міряди зір, а під ними холодна мла і принишкла тиша. У тій тиші було чути, як десь дзвінко тріщали крижинки на пришерхлих від морозцю калюжах. Зорі були якісь аж наче червоні, мов би заплакані. І чувся дух, ледве вловимий специфічний дух безмежного румовища, над яким ті зорі нависли. І ще щось. Максим прислухався, і волосся йому почало ворушитися на голові. Він услухався всім своїм їством і вдивлявся викоченими очима в темряву, мов намагаючись те щось, Побачити, але побачити нічого не міг. Перед очима тільки зорі. Вони виступили на чорному небі, немов буйна роса, немов аж осипаючися над пришерхлою землею, а під ними чорнота, мов у безмежному, безмежному проваллі і нашорошеність як урочисту годину перед творенням світу. Ніде ні людського гомону, ні вітру, ні рипу, ні стуку. Штиль. Штиль чорного глухого північчя. Тієї години, коли, мовляли старі люди, десь там у пеклі чортина в кулачки б'ються. А весь світ причаївся і слухає. Штиль. Ні, не штиль. Прислухався. Тиша гойдалася. Вона гойдалася все більше і більше. І вже чути було виразно, над усією землею стояв далекий-далекий клекіт. Перекочувався, наростав, наростав стихійний, жаский, безмежний клекіт. Мов би, грішників у пеклі. Містерія, якась моторошна опівнічна містерія. Нарешті збагнув, та ж собаки. Так, хто волували собаки? Це явище завжди потрясало Максимову душу, ця дивовижна собача симфонія. Ще з він чув її над цим містом отакої от зоряної ночі, і сонне місто здавалося йому тоді безмежжям Всесвіту, а собачий лемент над ним — містерією другого життя, життя якихось інших потойбічних істот, що перевтілилися у псів і зчиняли свою перекличку, коли людський світ засинав. Вони заводили тоскну гавкотню в бездомне зоряне небо. Спочатку всі пси десь на одному кутку міста, потім до них приєднувалися всі пси другого, третього кутка і далі, далі на всіх кутках і по всіх вулицях, площах і околицях, здіймалося море лементу і розливалося все ширше і ширше. Воно перекочувалося на передмістя, на бойні, на чинбарні, на сонні хутори і села, на далекі-далекі виселки, і котилося звідси назад, на південь, на північ, на захід і на схід. Однотонна, безперервна гавкотня. Усі вони, тисячі і тисячі псів, повторювали все одну і ту ж саму ноту до безкінечності. Одну ноту різнилися лише тембром. Тонюньки, дисканти, тенври, баси, тяжкі захриплі октави. І, мимоволі, приходило на думку, хто ж диригує такою дивовижною містерією, а хтось таки диригував. Зорі осипалися тихо над тим лементом, а він усе клекотав, клекотав, пришерхла земля, взявшись морозцем, тихо відбивала зорі у свічадах примерзлих калюж і калюжок. Такої ночі і під такий лемент колись, пригадував Максим, не міг він бувало заснути і обертався до самого ранку з широко розплющеними очима. Це бувало ще в дитинстві. Але справляло це тоді інше, відмінне, ніж тепер враження на Максимову душу. Бо й той лемент, те волування собаче, Далебі було якесь інше тоді, бо тоді ж кожен пес мав господаря, мав певне пристановище, а кожен господар мав дах над головою, свій дім і свій окремий світ у ньому. Господар засипав, а пес, скориставшись із безгоміння і нудьгуючи на ланцюгу чи підкоряючись інстинктові прапращорів, починав перекличку, і в тій волуванні в тім усім клекоті тоді була тільки тяжка нудьга собача і тільки собача скарга, хоч і безмежна, хоч і таємнича і вражаюча своїм стихійним виявом, але тільки собача. А тепер Максим, що мав за собою вже тридцять п'ять років тяжкого життя, пройшов в вогні і води, і усе пекло земне, вслухаючись тепер у цей клекіт, у цю дику північну містерію, Раптом він відчув якийсь містичний жах. Десь у підсвідомості вирнув навіть сумнів. Та хіба ж це собаки? Ні, це над збомбленим, руйнованим, поритим ямами і окутаним смородом піроксиліну містом, що лежало втоптане в землю під холодними зорями, ридали душі всіх забитих і замордованих, розірваних на шматки і ніким не похоронених. Безпритульні і безпорадні, не потрібні ані на землі, ані на небі, ані в пеклі. Це вони зчинили страшний плач, страшне голосіння, безмежний потрясаючий лемент. У чорній тиші північчя, під холодними тремтячими зорями, вони тужили на всі голоси і на всі ноти. Такого Максим ще ніколи не чув. Це не було монотонне повторювання однієї ноти безлічу голосів.